35. Meg kiköltözött a házából, és lemondta a brilliáns játszott szerepét, hét évad után. Nehéz pillanat volt ez neki, mert imádta a sorozatot, szerette a karaktert, akit alakított benne, kedvelte a stábot, és rajongott Kanadáért. Másrészt azonban fenntarthatatlanná vált az ottani élete, különösen a forgatásokon. A sorozat íróit frusztrálta, hogy a palota kommunikációs csapata gyakran tanácsokat osztogat nekik arról, hogy írják át a párbeszédeket, hogy mit csináljon és hogyan viselkedjen a karaktere. Szintén a palota kommunikációs csapatának utasítására meg lezárta a weboldalát és felhagyott a közösségi médiás szerepléseivel is. Elbúcsúzott a barátaitól, elbúcsúzott az egyik kutyájától, Bogarttól. A kutyát annyira megrázta a házostroma, a folyamatos csöngetés, hogy megváltozott a viselkedése, amikor meg a közelében volt. Agresszív házőrző kutya lett belőle. Megszomszédai, nagy lelkűen vállalták, hogy örökbe fogadják. Gály azonban velünk jött. Ő nem a barátom volt, hanem meg másik kutyája, egy megviselt kis bigli, aki az utóbbi időket még jobban megsínlette. Persze hiányzott neki bogárt, de ennél is fontosabb, hogy súlyosan megsérült. Néhány nappal azelőtt, hogy megelhagyta Kanadát, Guy elszökött a gondozójától, meg épp dolgozott akkor. Mérföldekre megházától találtak rá, járni sem tudott. Most simben voltak a lábai. Gyakran kellett állva tartanom, hogy tudjon pisilni. Ez a legkevésbé sem volt ellenemre. Szerettem a kutyust. Folyton puszilgattam és simogattam. Igen, a megiránti szenvedélyes érzéseimet átvittem bárkire vagy bármire, akit vagy amit ő is szeretett. Egyébként is régóta szerettem volna már egy kutyát, de sohasem lehetett a nomádi életvitelem miatt. Egyik este röviddel azután, hogy Meg megérkezett Nagy-Britanniába, otthon voltunk, vacsorát készítettünk és játszottunk gájjal. Notkot konyhája csurig volt szeretettel. Sehol máshol nem éreztem még ezt. Kinyitottam egy üveg pesgőt, egy régi-régi ajándékot, amit különleges alkalomra tartogattam. Meg elmosolyodott. Milyen alkalomból? Nincs alkalom. Felkaptam gájt, kivittem a kerítéssel körülvett kertbe, és letettem a fűre terített pokrócra. Aztán visszarohantam, és megkértem meget, hogy fogja a pesgős poharát, és jöjjön velem. Mi a helyzet? Semmi. Kivezettem a kertbe. Hideg éjszaka volt. Mindketten nagy kabátba burkolóztunk. A műszörmével bélelt kapucni úgy keretezte az arcát, mint egy kámeát. Elemes gyertyákat állítottam sorba a takaró köré. Azt szerettem volna, hogy úgy nézzen ki, mint bocvanában a bozótos, ahol először gondoltam arra, hogy megkérem a kezét. Letérdeltem a takaróra gáj mellé. Mindketten fürkésző pillantással néztünk fel megre. Már csupa könyv volt a szemem, elővettem a gyűrűt a zsebemből, és elmondtam a mondandómat. Remektem, a szívem hallhatóan dobogott, a hangom is bizonytalan volt, de megértette a lényeget. Leélnéd velem az életed? Hogy a bolygó legboldogabb férfiává tegyél engem? Igen. Igen? Igen. Nevettem. Ő is nevetett. Hogyan másképpen reagálhattunk volna? Ebben az összekuszálódott világban, Ebben a fájdalommal teli életben Mi ketten megcsináltuk. Sikerült megtalálnunk egymást. Azután sírtunk és nevettünk, És simogattuk Gájt, aki úgy nézett ki, mintha megfagyott volna. Elindultunk a ház felé. Ó, várj csak, nem akarod látni a gyűrűt, szerelmem? Ez eszébe se jutott. Siettünk befelé, a konyha meleg légkörében fejeztük be az ünneplést. November negyedikét írtuk aznap. Két hétig sikerült titokban tartanunk.